Sweet, the memories you gave of me you can't beat The memories you gave to me Hey one fresh you and tender kiss The memories you gave to me Hey one stolen night of bliss The memories you gave to me I One girl over, but one boy some greed some joy me me, sweet sweet memory you gave, made of there the you don't forget a small one me you the memories you in lightly you with you gave, a dream you the you gave to so lips wrong, and mine two was, sips you do say they of you wine Men morris are one house where others dwell Hartlike goeiemôre almal wat ingeskakel is. Dankie daarvoor. Ek is blij om vir julle te sien. En uh, ek geloof jylle gaan die program geniet, ek hoop jylle gaan die program geniet. Ek gaan geniet om hy uit te saai so, uh, tenminste een van ons slot gaan hylle geniet. <coughs> ek het uh, soms om my net een gewone gegryp en opgezet program vandag, uh, so dit is een mengelmoes, maar jylle sal achterkom, ek het al verbeties begin, en ek het nie vir by D gekom nie, ek het A, B, C gedoen, so a die, en toe ek by D kom, to sê die speelhuis vol, ach, nie, so, en, maar daar is daar een paar moois onder die A, B, C en D. Ok, kom ons mors nie tyd nie, kom ons luister na, wat gaan ons eerste afskot, is hierdie ou wat ek altyd so oor uitbrei as ek sy naam noem en hy is verskrikkelijk veelzijdig en sy naam is Albert Hammond of hy, of hy Hammond Orle naam vernoem is of na sy familie of iets dit is muzikaal ja. nou hy is uh, uitstekend uitmuntende letje skryver en ook een kunstenaar geboor in Gibraltar Gibraltar moeilik hier om uit te spreek. In mei 1944 en uh, in uit sy pen uit daar hoorde streffers wat hy voor baie van die bekendes geskryf het. As jy op die lys afgaan, echt is ontelbaar, rarig. Daar is soveel uh, wat hy vir ander kunstenaars geskryf het en amal, amal was uh, treffers geweest Ons gaan met hom afskop met die wat hy geskryf het en die wat hy self syng en Die liekie wat hy vir ons doen is Down by the River, Albert Hammond. Luister na die talent van hierdie man. Sy skryftalent en sy uh, toonsetting ook. Town, pitch the tent on a patch of ground Down by the river Lit a fire and drink some wine You put your jeans on top of mine Said, come in, the water's fine Down by the river Down by the river Down by the river Said, come in, the water's fine Down by the river Do good all night So we took a walk in the morning light Came across the stranger's side Down by the river silver fish lay on its side It was washed up by the early tide I wonder how it died Down by the river Down by the river Down by the river, by the river. The Silverfish lay on its side Down by the river The back spoke to bed He dozed us up and he shook his head Only foolish people go, he said Down by the river And why do willows we said he? Because they're dying gradually From the waste, from the factories Down by the river Down by the river Down by the river, by the river. Why do willows we said he? Down by the river The river banks will die, the reeds will wilt and the docks won't fly. There'll be a tear in the otter's eye, down by the river. The banks will soon be black and dead, and where the otter raised its head, will be a clean white skull instead, down by the river. Down by the river, down by the river, the banks will soon be black and dead. as hy, Albert Hammond, en daar kan julle hoor, hoekom ek sê, hy is die beste, en uh, ja, prachtige muziek van hom af, uh, en uit sy eie pen uit, en uit sy eie mond uit. Nou, op die tafel an die groep, oké, okay, ja, dit is december, en in december hoor mens hierdie groepie uh, dageliks as jy by die uh, winkelcentrums inloop, en speel hulle luid oor die uh, luidsprekers en uh, ek praat natuurlijk van Boney M, al hulle kersliedere wat hulle hierdie tyd van die jaar uh, dier en dier en dier gespeel word. Hulle was een Duitse vokale groep, geskept dier die Duitse platemaatskapijn uh, dit, hulle was uh, Frank Ferien. Die vier oorspronkelijke leren van die groep was Liz Mitchell en Amasia Amacia Berrett uh, van Jamaica Maisy Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Nou die groep is in 1976 gestig en het in geweldheid behaal gedeelende die disco era van die laat 1970s uh, meer as 150 miljoen plate verkoop. Is uh, hulle een van die bekendste groepen van alle tyde. Ons gaan hulle luister uh, en ons het twee van hulle liekies op die draaitafel. Die eerste is... Going Back West, en dan gaan ons luister na We'll Kill the World. Ek dink, nee, nou sondag, gaan ek een uh, uh, kersprogram aanbied vir kersdag, want dit is my laaste uitsending voordat het, het kersfeest raak op woensdag. So, dan gaan ek weer een klompie van Bounie M ook daar, aangesien hulle dan die kersliedere so ingereig het.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 possibility I listen to my heart when me Before he me said back east. So why don't you come along Well we can help stop by playing your guitar That your touch was on me They let me slack you Groot concern, groot concern, don't kill the world, hierdie pollution en papieren, plastiek en alle rannegoeders wat jylle sommer net so weggooi, dit land op die see, uh, die see skilpaie, hylle kry dit oor hylle koppe en hylle versmoor en die uh, haie of die selfs die visse, die gewone visse, hylle raak verstrengel in dinge en hylle vrek aaklige dood. Uh, so, wees paraat, wees be, uh, bewis van wat jy aan die omgeving doen uh, voor jy ietsie weggooi ok, ons is nou waar ons uh, kom ons kyk jy wie, wie, wie luister, let die natuurlijk sy is ingeskakeld en sy sê, uh, oehoe die donder weer die donder weer donder Um, hier by my uh, jy weet ek het so 2 weke nee meer as een week terug het ek uh, gekyk op die forecast die weervoorspilling en ek het om vooruit geloop, om vooruit geloop en toe wees dit vir my dat sondag die 22ste uh, is ons eerste reens en, uh, nou ja ons het eergister het ons 14mm gehad en daar val hy nou uh, so Ek hoop, is ook in die omgeving, so dat hy weer voorspinning is nie, altyd recht nie. Uh, daar is uh, onbeplande weer wat gebeur. Maar waar was ek bezig? Ek het gesê Letty, sy is daar, sy is van Kempton Park en sy sê, daar sy, daar sy, hier begin ons week al ons naweek. Jep, dit is hier waar die naweek begin, sodra jy hier die program hoor. En uh, ek weet het gaan sommer een mooi program wees, geseende kerswees aan um, uh, oom, dit is nou ek myself en al die luisteraars, jylle moet lekker luister en daar het jylle kerswense van Letty ja, as jy die iets het wat jylle wil uh, uh, uitsaak, laat uitsaak of wat jylle uh, boodskappen wil oor en weer stier, is baie baie welkom enige tyd doen het en uh, dat weet nie die persoon om in te luister om sy boodskap te ontvang so is, hierso het ons nou vir Judith Judith Swanepoel sy is daar van Olymp Olympiek Park Olympia, is daar so somewhere in Pretoria's wereld en sy sê ook dat sy het een vriendin wat thans in die Wolgers hospitaal is en sy praat van Linda nou sy sê, Linda het een en sy sê, dit is nie waar een hierdie tyd van die jaar wil wees nie ek stem 100% nieuw saam uh Judy, so sy beter uh, maak asof sy kan loop en, en op die knie kan spring, spring, spring, net dat hulle haar kan ontslaan, dat sy op, uh, in die week op die laatste maandag kan ontslaan raak en springlewendig en, spring en uh, recht vir die dinge van Bethlehem in die Vrije Staat door is Rina uh, Foster Rina Foster Boshoff of is Rina Boshoff Foster, sy luister ook in ek is blij om te sien, jy is daarom die is daar weer terug op die licht saam met ons en uh, ja, sy het verswoord, jy het sy net stil geraak, moet stil raak nie, jy moet elke week luister as jy in, in is, is jy in raait Oké, okay, en uh, ja, kom ons stap aan en ons luister na die volgende persoon op die speellijst en jylle ken allemaal vir Bahamien en jylle weet allemaal wat Bahamien want hulle het net een groot treffer so is nie uh, uh, triwea vraag om te weet wat is hulle groot treffer nie, hulle is een Bahamense Jank Anu groep Chancano groep wat in 1977 in New Providence by Bahamas gestig is, hy is vooral bekend vir hulle Grammy toekroende trefferlikie, Who Let the Dogs Out? Lep, dit is hulle vraag. Ja. Bahaman het in 1977 is hulle gestig as High Voltage wat aanvankelijk disco en funk gespeel het, hulle het gereeld in nachtklaks en uh, hotellen opgetree in die Bahamas en eh uh, verskye albums vrygesteld 1991 het een van hulle groep sy weggevind na die Atlantic Records A&R Man, Steve uh, uh, Green Bay en uh, waar die groep The Big Beat Filial onderteken het en tezelfde tyd die groep gekry het om hulle naam na die behaag men te verander ons gaan hulle luister na natuurlijk hulle mees bekend die ene, en ek dink nie, so ver in my aangaan is het hulle enigste groot treffer gewees Bahamman eh, who let the dogs out Everybody have me up I tell the fella start an in calling in the yo and the ghost spontaneously call I'm a full shot hi. on You, play, <laughs> man, oh, get hey I figured out you myself Put a woman in front and a man behind uh -huh. I hope woman uh -huh. shout uh -huh. is on. I gotta get my groove on, my mind yeah. I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking to the pits of Digimon just digging on huh. my white short, dealing, can't see got like any caliber too. I'm taking huh. you, that's why they call me men van Bahamas, wat hulle wil weet, wie die honde uitgelaat nou, jy weet, ek weet nie of die honde katte kwaad aangevang het nie, maar wat maak het zaak, hoe let the dog zaak eh, uh, so hulle net nie uh, wegraak of so iets nie is dit heel van pas dat hulle so bykie kan uitkom ook, sy right, nou uh, ek het nou al een paar keer die afgelopen week In my ander programme het ek vir Julio, Julio gespeel, Iglesias. Nou vandag beweeg ons oor na sy klein sientje toe en dit is Enrique Miguel Iglesias Prysler. Nou dat hy kom van sy maase af. Dit was sy maase nooens van geweest. Hy is op 8 mei 1975 in Spanje geboore. Hy was die jongste van drie kinders en is die sien van die gewolde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Presler een bekende Madrid maatskapelike werkster Van Enrique sy bekendste treffers sluit in by Lamos en a Rhythm and Divine Be With You, Escape en Hero Hulle het sy uh, 1995 het, het sy album vrygelaat en tegen vroeg 2012 het die Gleisjes al meer as 60 miljoen plate wereldwijd verkoop hy syng nou een van sy meer suksesvolle likies uh, met seker maar dit is hy dit is bylamos en die ander een wat ons genoemd is heroes um, nou in die likie uh, is die term bylamos beteken eindelijk uh, a dance of ons is bezig om te dance uh, of dit kan selfs men, uh, kom ons dance Um, kom ons luister na nou, Enrique Iglesias en kom hy met sy tweelikies eest in Balamos let me be your hero, ek dink hy was baie mense se heroes vooral onder die meisjes, hy was baie gewild gewees en uh, hartebrekers net soos sy pa uh, soos sy pa Julio Iglesias, nou ek sien Jan Poole, baie welkom by die program van marag, hy is ingeskakel en jy sê, jy luister saam Manly, sy daar ook van Kenton Park sê, sy, sy en haar niggie Lise, nou Lise is van een stel om jy in Kimberly te wees maar ek hy okay, ons kie met die rukkie af, sy sê, jy is amal nou uh, amtelik met verlof en kan ontspan, nou ja, ek het laas week het ek een keiergas hier gehad sy het Afrikaans gegeen op school en sy so het ek van gesê, nou, die term is dit, is ek op verlof, is of, of is ek met verlof nou, ek weet nie, ons het nie tot die slotsom gekom, juist nie uh, ek dink, ons het uh, genoem dat is met verlof is as jy toestemming het. Ek, ek, ek sê met verlof uh, jy weet daar enig, uh, dan is dit met verlof. Uh, op verlof is wanneer jy op vakantie is, uh, ek weet nie. Het <laughs> is nog steeds een open vraag. Ek het nie die antwoord nie en ons het nie op een slots omgekom nie. Maar uh, ek weet daarom, het is met verlof gesê. Uh, dit is waar met verlof aankomt oké okay, kom ons gaan aan en jylle twee moet ook lekker luister en geniet jylle aftykie, jylle vakantie eh, en eh, of jylle nou op hom is of met hom is geniet hom klink lekker daarom op hom te lees dan dan voel ek, mens gaan hom meer geniet Right, ons stap aan ons kom nou by een ouw Toe ek jong, jong was, het hierdie ou baie groot treffers gehad en het klomp daarvan. Het praat van Royden Dickey Lipscomb. Aha, jylle weet nie wie is dit nie. Hy is geboren 21 september 1936, professioneel bekend as Dickey Lee natuurlijk, is een Amerikaanse pop, country en leekie skryver. Vooral bekend in die 1960s, tiener tragerie leekies soos Patches, jylle dog is net Jody Wynne nie, hy het patches ook gedoen en Laurie Strange Things Happen hy het uh, ook een aantal trefferdikies op die country countrytreffers luister in 1970s en sluitend Rocky natuurlijk wat net so tragische verhaalkie is en uh, dan jo, hierso het ek vir zoome nodig om hierdie van my te rafel, is 9.999.000 999 T is, as hy, ek het om recht gekry, something like that, jy weet, en <laughs> uh, het dikies geskryf, on, uh, of saam geskryf, hier ander sanger uh, opgeneem is, soos she thinks I still care, the door is always open, um, wat is daar nou gewees, the, the, the keeper of the stars, en so, forth, so maar ons gaan na dikie Douwe luister, en die een wat hy vir ons gaan sing is uh, by gewildie in die dag, Ashes of Love Ashes of Love Ashes of Love, typische, typische, laat 60s, vroeger 70s type liekie, wat hy daar vir ons gesing het, Ashes of Love. Oké, okay, um, ja, William Martin Joel, geboren 9 mei 1949, Amerikaanse muzikant, sanger, liekie skryver yeah. en komponis, algemeen bekend vir The Piano Man, jy allemaal ken hom, na sy enkel, eerste enkel snit en kenmerkende liekie met die naam, sy 1985 versambeling album Greatest Heads Volume 1 and 2 is een van sy topverkoper albums in die Verenigde Staten. Ons gaan luister Billy Joel en die liekie wat ons gaan luister is River of Dreams Ek geniet om altyd. In the middle In the middle of In the middle of Billy Joe is walking in the middle of the night en River of Dreams is Deliki's naam en uh, ja, ek sien uh, Louisa Heinzmeier van Kroonstad dankie, jy is ingeskakel en uh, jy sê jy geneed die muziek soos gewoon ek, maar uh, ja, ek weet jy geneed het <laughs> jy is een muziek liefhebber, deur en deur. Um, nou, okay, ons strij nie verder oor die uh, opverlof of met verlof, hierso het Jan Pool vir my die rechte uh, inlichting gestuur. Hy sê, wat is die rechte ding om te, uh, is het opverlof of met verlof? Die correcte frase is met verlof. Dit beteken dat iemand die tydelik afwezig is, van die werk of ander plichte, omdat hulle verlof toegestaan is. Hy is, nou uh, noem het net as een voorbeeld, hulle sê, hy is stans met verlof. Ek gaan volgende week met verlof wees. Ok, so I rest my kuis, ons het op slotsom gekom daar so, uh, ek sal, moet onthou in die toekomst, dat uh, wel, soos Anton Goos in my geleer het, een plaat word nie vrygestel nie, hy word uitgereik. Ek sê, ons is nie op verlof nie ons is, met verlof. Daar is die derne. Ok. Ons stap aan, en die program is, oog, oh, skaars, oog, oh, hier is die tijd vlieg, is al amper een uur, en al, na een uur is het moos die funny spot. So, voor ons by die funny spot, kom, kom ons doen gauw eers. Kom ons gaan na Take my breath away. Dit is die naam van die liefdeslied uit die rolprent Top Gun, geskryf dier Giorgio Marauder en Tom Ootlok. Nou die Marauder, hy skryf hoordes uh, themas vir rolprente. Uh, ek het die hele kloppe, hy uh, het al die, hier cowboy goed van the good, the bad and the ugly en uh, die type goed van Clint Eastwood en het hy geskryf, uh, hele klompie van die westens Ok, nou Berlin, die groep, uh, Berlin is die mense wat die uh, liekie uitvoert, het maat Brettaway, het het in 1987 het, uh, Oscar toekenning vir die beste oorspronkelijke liekie gewen, as ook die Golden Globe toekening vir die beste oorspronkelijke liekie. Berlin is een uh, Amerikaanse golfgroep, wat uh, oorspronkelijke in uh, Orange County, California, gevorm is. Wonderk of dit die is as die Oranje Vrijstaat, Orange County. Ha, kan wees. Die groep <laughs> het overzakelijk commercieele succes behal met uh, enkelspelers, enkelspelers is solos loose, ne? Uh, in sluitend, Take My Breath Away, in 1986 rolprint, Top Gun, is, uh, uh, prachtige comedies, is slap, nie slapstick nie, nie, hierdie is ernstige uh, jy moet denk om dit te vang, type van uh, humor, wat hulle die rolprente het van Top Gun en weet Priscilla Presley speel ook in een, een van die uh, rolprente nou groeplede sluit in John Crawford uh, hy is ook bas en koer, Terry Noon, is koor David Diamond uh, woon of hy familie is van Neil Diamond nou okay, kyk, Klaverboord Rick Olsen, kitaar Matt Reed, Sletelborde en Rod learned van op huis, op die dromme. Uh, of betekend sê hulle tromme, nou wanneer ek wat sê verskult is in tromme en dromme. Oké, okay, wow, dat is nie een issue nie, maar ek meen, ek wanneer net wat is. Oké, okay, Berlin, en ons luister na. Take my breath away, jy slat my asem skoon onder my voet uit. Berlin and Leslie take my breath away. Oké, okay, um, ja, ons op die bedraai tafel op die oomblik is die ou wat my inleidingsliedjies sing. Julle ken hom. Julle weet is da die 10 Maart when memories are made of this sing hy as my inleidingsliedjie vir hierdie program. Nou die is op 7 Julie. Uni 1917 geboore is Dino Paul Crosetti in Steubenville, Italiaans ne, Ohio, maar dit is uh, nie Italiaans daar nie. Martin was die jongste twee seens en die oudste een was Bill Crosetti en uh, hulle was Italiaanse, oh daar sê hulle, Italiaanse emigrante in Ohio, Ohio, <laughs> het klink soos die 7 dwergies wat uitgaan om te gaan werk, Oh Ohio, Ohio, of it's to walk we go, um, ek weet, hy het in Grand Elementary School in Steubenville, Ohio gewoon, of bygewoon, as een 10aar, het hy die tromme, as, daar is nou weer tromme, net en was die dromme, as een stokperkie gespeel. Nancy Sinatra uh, en, en, en Dean Martin, uh, het ook al heel wat saam gesing, maar die een wat hy vandag vir ons bring, hy die Memories made of Made This is hy, sy inleiding gewees, ons gaan na twee van sy liedjes luister in That's Amore, Amore, dit is liefde, ne? Dit is wat daar oor uh, gaan, en dan die ander een is uh, Volare, Nei, Dupinto, Dupinto. Du, du, du, du. Ons gaan luister na al twee van hulle, nou skop af met die eerste een dit samore dit is liefde in 'n vol in is skee wanneer ons is When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Ting-a-ling-a-ling ting, -a -ling -a -ling, ting -a -ling -a -ling, And you'll sing The beat of that to play tippy-tippy-tay tippy tippy, tippy, tippy, tippy, tippy capaz, like a guitar on the land la. When the stars make you drool just like a pastefaz oh that's amore When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk a dream but you know you're not dreaming signore excuse me but you see back in old Napoli that's amore and long to kiss your eye like the big beach of Ireland samore that's amore Right. Bells will ring, ting -a, a ling, -a -ling, -a -ling. -a -ling, -a -ling. sing beat the bell.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 Poi dal vento rapito e cominciavo volare nel cielo infinito volare, oh oh, e gandare, dipinto di de blu e che di gi di stare lassù e volavo volavo venice funalto del sole Con coro più su mentre il mondo pian piano spariva lontano lo giù una music dolce Suonare soltanto per me my daughter oh, oh, oh. no wonder my happy heart sings your love has given me wings Nel Blue, die Pinto de Blue Venite di stare lasso Nel, blu Nel Blue de Pinto de Blue en dit is Deen Martin wat vir ons volare gesing het, en uh, Nel Blue, The pinto to the Blue um, ons kom nou daar waar was Joy sy skakel in, net vir hierdie slot, vir die funny spot, en ons het vandag gesels Jan Spies vir ons, en een wat al voorheen op was, maar hy bly snaaks het bly skreeuw snaaks, eindelijk hierdie ene van die twee oomies wat sitte gesels oor hulle twee dom sinkies Ja en Nkosi, hey, die kinders is dan maar dom. Maar kom ons hoor wat dink die kinders van hulle paas? Ha. Ah. Janse die twee dom seentjies. Uh, lekker lachen lekker saam kyk. jong dog sou hulle ook daar uitgekom het. amper gee ek nou hulle naam Pieter en Piet. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> maar hou dit dan maar by Jannie en Nkosi. Nou dit Jannie en Koosie was net dom gewees. Nou sit gesels hulle twee se twee vaders met mekaar. Nou sê Jannie se pa vir Koosie se pa, hy sê neef weet jy, as hierdie Jannie van my nie een mens was nie, dan was hy vrachtige Bobbejaan maar ook a baie gemiddelde een. <lacht> Hy sê vreselikdom. Koosie se pa sê, maar broer, juist nou ondankbaar is jy kla oor Janne. Hy sê, het jy al van my Koosie notitie geneem, daar is sy straf. <lacht> Jannie se pa sê maar manet kan nie wees nie. Ek het die kind nog altyd aangesien as intelligent. Ja. Hy sê wie jy ek is skaam om met hierdie Jannie van my oor die straat te stap. Hy sê want al die mense wat my van 203 van af sien loop met die kind daar oor die straat, kan sien ek loop daar met 'n ding wat nie op 'n straat losgelaat behoort <laughs> nie hy sê, vrachtig, het dom. vreselikdom hy sê, al die mense syl my daar verdink as, as onhebbelik onnoosel, hy sê nie fout leeg al die tyd by sy ma <lacht> koosie sy pa sê, jong as koosie nie een mens was nie, wonder ek of hy die vlak van een babayaan gehaal het hy sê, waar die fout vana kom, weet ek nie, maar ek ken selfs nie sy ma so Janie sy pa sê, maar moet nou nie laat ons twee sitte strij oor die twee kinders, nie hy sê, wacht, laat ek jou liefester maar wees. Hy roep, hy sê, Janie, kom hier. Janie kom daar, hy sê, ja, pa. Sy pa sy, luister, Loop weer om na oom Gert toe, dan gaan kyk jy of ek daar is, dan kom sê jy vir my. <lacht> hy sê, ja pa, en hy loop. <lacht> Koos is pa, sê, maar man, dat is nie dom nie. Hy sê, kyk, hy weet al mee te begin wie oom Gert is. <lacht> hy weet waar oom Gert bleeg. Hy weet hy moet zijn toe loop en hy weet hy moet terugkom en hy weet ook nog hy moet loop soek na die ding, al is het na jou Hy <laughs> <laughs> sê die kant is raar re gedom Hy <laughs> sê wacht, laat ek jou wees Hy <laughs> roep, hy sê Koose, kom hier Koose, kom daar Hy sê, ja pa Sê pa, sê, pa, sê luister Hy sê, kiek Hy sê Vaat hierdie vijf cent hy sê, nou loop jy hier af na die portugees toe by die groente wankel en ga koop jy vir pa daar draadloos dan bring jy hom hier hy sê, ja pa, hy vat die vijf cent nie loop Ja nie, sy pa sê, maar man dit lyk vir my slim hy sê, kyk die kind weet hy kan nie die ding loop al sonder om te betaal nie, hy verstaan al verkoop hy weet hy moet die geld vat, hy kree die ding en hy betaal daarvoor Hy weet hy moet hom by een winkel koop, al is dit by die groente winkel, maar <laughs> dit is van, van, van die handel, is een saken onderneming, <laughs> ja. dit ene. Daar weet hy moet hy hom hier na toe breng. Nou ja, so sit die twee nou omweg om te kyk wat gebeur. Buiten by die hek krij die twee seentjies mekaar. Janie sê verkoos sê, weetje, om daar een dom paard Hy <laughs> sê, weetje, is my pa nie een mens was nie, was die donderse babba Hy sê, weetje, het een schaam om saam met my pa oor die straat te sê, <laughs> hy sê want al die mense wat my saam met hom oor die straat sien stap moet denk, as hy so lyk, hoe moet ek lyk wat sy kan is Koos hy sê maar man, jy is ondankbaar hy sê ek het nog artig gedink, jou pa is slim om hy sê, my pa, as jy een eesel op twee benen wil sien, dis my pa. Janie sê, man, moet nou laat ons geweest staan en met mekaar, en sê, wacht, laat ek jou nou maar lieverst erbij sê. Hy nou toe hy my daar roep, hy sê, stuur hy my nou, om na om Gert toe om te gaan kyk of hy nie daar is, en hy sê die ou bliddy voel, hy sit laans die telefoon, hoe kom bel hy? <lacht> Koosie sê maar, man, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, kyk, jou pa het nou in die oorblik die telefoon vergeet. Toen roep hy jou nou. Hy sê, maar hy het daarom geweet en my jou stuur na hy plek toe. Dis omkert, net geweet, ry kan jy nie sê, toe nie, jy het nie elektrins nie, jy moet loop. En jy moet daar na hy ding gaan soek, al is hy daar na nou. hom. Hy sê, dit klink vir my dom nie. Hy sê, maar vat nou my pa. Hy sê, gee my nou hierdie 5 cent om vroem by die pare, by die groente want hulle draadloos loopkoop. Hy sê, vrachtig die watersoort. Wat <tie> gebeur? <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> hey, van die ene generatie na die volgende ene. <tie> ja, die twee paas is dom, die twee seens is dom. Wat krijg jy? Oké, okay. uh, Ons stap aan met die program en uh, wie is die stille luisteraars wat gewoonlik Heinz Kroenje, is jy ingeskakeld? Ek weet Kroenils Pieter hulle. Pieters, daarvan benauw nie. Julle was vir een rikkie. Was julle gereelde luisteraars. En dan Alida, daarvan uh, Rustenburg, Alida Stein, uh, ek uh, hoor nie meer julle stemmetjes nie. Gesels as julle daar is, en er is een uh, motie, Not die, de kok, daar van George, ek weet, jy is altyd ingeskakel, maar jy kondig jouself nooit aan nie. En nou, soos uh, ek net nou hier vir uh, Rina Boshoff gesê het, sy het my gevra vir uh, potgooi van hierdie program. Ja, enige tyd, as jylle potgooi van die programme wil het, mense sê vir my moet skaam wees nie. Je weet, ek maak afskrif van die programme elke program wat ek uitsaai, en uh, sy sê die ontvangs daarby, hy is nie goed nie, sy sê, sy, sy, sy luister, die sein is redelijk goed, maar, dit is aan en af, aan en af, uh, so sy sal een like om die potgooi te hee, so sy die program ongestoord kan luister, en as daar van julle ander is, wat die pot gooi van hierdie program, of enige program, wat ek uitsaai, wil hee, uh, sê net so, ek sal het vir julle aansteer, met jou, uh, wel nie, e-post adres nie, met jou WhatsApp uh, adres, dan uh, sal ek het vir jou steer. Ek het deus daar twee methodes van opneem, en ek het een wat ek jyre al gebruik het, wat ek altijd uitgesteer het, en hy was goed genoeg. En toe, een op een dag, toe besluit hy net, nie, hy gaan nie meer saam speel nie, uh, hy gaan nou veranderinge maak, en so aan en so aan, en toe kon ek om nie mee gebruik nie, toe moes ek vannig uh, ietsie ontwerp, wat ek my programme op kan stoort, en uh, ja DJ elkie het met toe daar gehelp, van Radio Eendracht, uh, en uh, toe kon ek daarom weer my programme stoort, maar nou sit ek met die situasie, dat een ander programme van my het nou recht gekom, maar nou weet ek nie wat er een is die beste die, ek het laatst week, het ek al twee methodes doorgestuur na een van my groepen toe en vir hulle gesê, uh, sê maar asjeblieft, wat er een van die twee is beter vir jou, uh, wat ek hom daarop kan stuur. En uh, hulle het my nie geantwoord nie. Nou dit is nou, jy weet, uh, so ek weet precies waar ek staan, um, ek, ek, ek weet nie wat er een is die uh, sterker een of die beter een om te gebruik, miskien is hulle al twee eeuwig goed. Goed, dat die mense nie geantwoord nie, maar uh, as ek vir jou al twee stier, laat weet my toch net, wat er formaat verkies jy, Nommer 1 sal ek altyd die oorspronkelijke methode van my, en nummer 2 sal ek die 1 wat eilkie, uh, ek denk persoonlik, eilkiese weergave is die beste, die wat ek op een file sit, en ek stier het vir julle. Maar in elk geval, moet nie, skaam wees nie, vraag as julle die program wil heen. The Canadian Sweethearts is soms bekend as Bob and Lucille en dit is natuurlijk Lucille Starr met haar uh, uh, geweese man was een Canadeese sangdieu wat in 1960s gewild was in 1977 het hulle ontbind die dieu het bestaan uit sangeres Lucille Star, en haar gitaarspelende man Bob Regan hulle is uh, veral bekend vir die rockabilly leekie en Dit is Eenie meenie mynie moe Dit is lekker rockabilly uh, Hulle bijdraad to die genre is herken dyr die rockabilly Hall of Fame Ons gaan na hom luister en uh, geniet om, eenie meenie mynie mo. Bob en Lucille Star The Canadian Sweetheart Musik Swing and sway, they dance in a rough But when you grab your baby, this is all you have say Oh well, even me, mind you know what Catch a hip-hop, the turkey horse you know, rockin' rock, well, Lenny Okay, go, you'll be buckering with the boogie-boogie rock me meeny, miny, moe Then you grab baby just watch your rock and roll Oh, well, eeny, meeny, miny, moe Can't say if there by the toe holds, Then you know we're rockin' in Atlantic, Okay, I don't know do the rhythm with the boom Lekker man, lekker. Dit is nou hoe Louis Star kan klink. And en sy, sy het later oorgegaan, maar ek meen met hierdie talent om hierdie type muziek so te kan sing, uh, was het vir my net, dat uh, sy uh, oorgegaan het en van die stadiger genre's, hy weet uh, when the sun says good night to the mountains, en die type liekies wat sy toe opgeneem het, te sing, uh, ek so dink sy moes by hierdie genre en geblij het, Sy, sy, sy is goe daarin, ek nie gedink, as ek al hy ander luister, dat sy uh, so lekker kan rock rock'n roll ook uh, produce nie. Ok, ons is nou daar, waar is daar? Het is by Buddy Holly, uh, gebore op 7 september 1936 in Labok, Labok, wie is dit? O nee, ek denk aan die rugby speler, Uh, wat is hy liboek van ons, Texas, hy was Amerikaanse sanger, uh, liedjeskrijver, waar die meest kenmerkende en invloedreike werke in die rockmuziek geproduceer het, hy was a, reeds een gesoute kunstenaar op die ouderdom van 16 en een baie gewilde vertooner, met treffers soos at Peggy Sue en That'll Be The Day, hey, hey, dat hy die, uh, was Buddy Holly, een stuigende ster, toe een tragische vliegtuigongeluk in 1959 sy leven geneem het. Um, ja, hy was toen maar slechts 22 jaar oud gewees. Ons gaan nou luister na Buddy Holly en die liekie wat hy vir ons bring is It doesn't matter anymore. Het maak jy meer saak nie. Ja, op keer kom jy net op hy punt dat jy worry, en worry, en worry, en dan kom jy op een punt, wat sê, ach, het maak nou nie meer saak nie. En dit is waar hy nou is. Buddy Holly, it doesn't matter anymore. Ek dink jy, die seekers sing ook hier die plaat, as ek reg is. Oh, there you go, baby, here am I, will you? Left me here so I could sit and cry Well, golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore Do you remember, baby, last September How you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy But I guess it doesn't matter anymore There's no use in me a and I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time I'll find somebody new, baby. We'll say with you and you won't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 You won't matter anymore. Ja, dit is die seekers wat ek aan gedink het, wat ook hierdie specifieke liedje sing. Hello, Joy, schwartlie, daarvan, Amerika, van Surprise. Ja, ek het nou net van jou gepraat en gesê, ek wonder, waar is jy? Het lijkt me jy die van die spot gemis want jy sê, jy is so'n bieke laat, maar jy luister toch. En dan Corina, Corina, amper uh, sê, Corina van Vekari, uh, Corina, Um, van der Linde en Maarten van der Linde Oeps <laughs> Ja, watch it, watch it uh, Julle luister ook en saam met sister, sister B en uh, jy sê uh, julle wil graag uh, laasweek sy post goed, pot gooi, he, ek het om op die archief en so gepraat van die archiewe, jy weet, ek het uh, twee van my programma het ek nou Samir, stop gesit, en dier die jare het ek van my ander programme ook stop gesit. Ek het gehaad uh, Hoinkies is Hoinkies, ek het gehaad, uh, My Dorp, ek het gehaad, uh, you name it, uh, ek het met kunstenaars gesels uh, op die horizon, uh, en julle klompie programme wat ek dier die jare, en van hulle was baie, baie harde werk geweest. so ek het nou twee van hulle onlangs opgegeen, en ek vind ek het nou, ek het nou tyd om te gaan slaap in die oogende, Rara, glo my, ek gaan le op die bed, en ek raak aan die slaap, in die ochende, maar in elk geval, uh, my timeslots is nog oop, van waar ek uitgesaai het, ek wonder of ek nie een nieuwe program daar moet indruk, sê by die woensdagslot van 4 tot 6, of uh, nie, ja, 4 tot 6, uh, waar ek uh, program moet doen, uh, uit die archiewe, en dan kies ek een week sommer, hoentjies is hoentjies, en volgende week kies ek sommer een uh, onderhoud met een kunstenaar, en in die week daarna, jy weet dat ek so een program per week uh, een van my ou archiewe uh, programme uitsaai, ek denk, miskie moet ek daar aan denk, uit die archiewe, watch, watch this spot, woensdag maar 4 vier uur tot zes uur, dit kan dalk gebeur. En ek hoop jylle geneed het, jylle uh, daar in, uh, in Pretoria, Corina. Jy keier lekker daar by sister, ouwersister en uh, ja, dat uh, <coughs> jylle lekker luister ook. En Maarten, saam met jylle. Oké, okay, ons stap aan en ons kom by uh, ander kunstenaar en die liekie wat hy gaan syng is Jelou Rewwe een gewilde liekie opgeneem dier die Britse groep christie dit is geschryf dier die groep Leier, Jeff christie is aangebied dier de Tremelous, wat dit opgeneem het met die doel om het vroeg, in 1970, as een solo vry te stel, na die sukses wat hulle destijds gehad het met Call Me Number One, onthou jylle om. Dit is ook op 23 April 1970 vrygestel, of uitgereik, Anton Goosen het my rekke help, uitgereik, en het internationale treffer geword en in juni 1970, een week op die UK Singles Charts bereik. In die Verenigde Staten, het het nummer 23 by Billboard Hot 100 enkelkaart, uh, spelkaart bereik en ons luister na Christy en die liekie is Yellow River. Christi, en sy, of hy, sy, hy syng jy lou ribbe. en nou, ek hoor nou dit is groep, dit is nie persoon nie, ok, want ek weet, dat is een Tony Christie wat ook syng, en nou wonder ek of die selfde Christie verwijs na die Christie, ek is nie seker nie, maar, kom, ons beweeg aan, en ons kom nou by mevrou White, of myjevrou White, aha, jylle jy sal nooit raai, wie is nie, al gee ek julle 14 kanse. Priscilla Maria Veronica White ok, geboore 27 mei 1943 oorlede op 1 augustus 2015 beter bekend as jyp, die van van haar, gooi haar heeltemaal uit, jylle sal haar nie herken nie ek praat van Silla Black Sy was een Engelse sangeres, televisieaanbieder, aanbieder, actrice en skryfster. Sy begin haar loobaan as sangeres in 1963 en het haar uh, uh, spelers of enkelspelers spelers, solos, dan in ander woorde, Anyone who had a heart you my will, het albei in 1964 die nommer 1 positie in die Verenigde Koninkrijk behaal. Nou ek speel nou uitsluitlik vir Silla Black, net om vir julle die kracht in die stem te vertoon en sy sing Conversations Jo, ja, hoor net hoe sterk is hier die stem. Silla Black Conversations You come here often Have we met before Tell me your impression Could you like me more? As he, Silla Black Conversations en jylle saam met my saamstem as hy verskrikkelijke sterk sangstem wat sy daar vertoon Ok, ons het nog een Fransman, hey een Fransman op ons program vandag en jylle allemaal weet van hom jylle allemaal het al hier die liekie gehoor en jylle hou van die liekie het is Daniel Gerard hy wat ook in Parijs in Frankrijk geboren is met Amerikaanse vader en sy moeder was Italiaans. Nou, meeste van sy kinderjare bring hy in Rio de Janeiro door in Brazil, maar uh, terug na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koersiens van Notre Dame. Nou, die koersiens is handpeak. Dit is net die bestes van die bestes wat uh, een van Notre Dame'se koersiens kan word. Die eerste groep wat hy by aansluit is 'n rock and roll groep naby in uh, by name The Dangers. En <laughs> sorry, net ek lag, maar ek kan nie sien dat hy ooit 'n danger sou wees vir jenig iets nie. Jy moet die plaat gaan kyk en kyk hoe hy sing en dan sê jy hulle sien aangene, maar hy's 'n ou sagte ouetjie. In 1958 maak hy sy eerste opnames meestal in Frans. Hy word geloop vir die Weermacht. Ek kan nie dink dat hy eers in die weermacht was nie. Hy sien, so sag is die maniekie. En hy spandeer 1959 tot 1961 as een soldaat in Noord-Afrika en moes daarna weer opvang in die missietwereld wat eerst toe weer ordentlik opdreef gekom het in die middel s Ons luister na Daniel Gerhardt. Vermaak ons vandag met sy 1971 likkie en jy het allemaal al klaar afgeleid wat het gaan wees. Jyp, ons gaan luister na Daniel Gerard. Butterfly, my butterfly, I'll come home to you someday. as hy, prachtige likkie van Gerard Gerard is uh, uh, sy fan, Daniel is sy naam dus recht. Ok, ons kom nou by een ander groep, uh, hulle gaan eindelijk hand aan hand met The Patriots Family, hoekom? Want The Patriots Family is een televisie program wat geskooi is op die muzikale familie The Castles van Amerika, waar hy sest kinders en die ma saam uh, sing vanuit Newport Rhodes Island en, uh, ja, hulle het die lekkie Indian Lake bekendgemaak, die uh, specifiek as, de kousels. Nou, kom ons luister na daar hier, he. en, hier is die kousels met Indian Lake 1968 Lekker ene daar van The Celsons dit is Indian Lake 1968. En soos ek sê, hulle is later uh, onder die naam, mense kan sê hulle is dieselfde groep. Die Celsons en uh the Patrick family, die Patrick family het ingesluit David Cassidy en 'n hele paar ander bekendes. Dit is mense wat die rol gespeel het van die Celsons op TV. Right, ons kom by 'n groep en die liekie The Air That I Breathe is een belade geskryf dier die Britsch Jill Braultwiese sanger liekie skryver en ek sê dit is Albert Hammond die een wat ons die program mee begin het vandag wat ek so opgehemel het en Mike Hazelwood is die ander skryver van die liekie aanvankelijk opgeneem dier Hammond en sy op sy debietalbum It Never Rains in Southern California 1972 het was gevoeg, oh, oh, dit was gevoeg <laughs> vroeg in 1974 een groot treffer vir die Hollies en het nummer 2 in die UK single charts gericht. Nou kom ons maak dit sommer dat 2 in een rij vir die Hollies, uh, hulle gaat hier een sing, The Air That I Breathe, wat dier Albert Hammond geskryf is, en dan gaan ons ook sommer luister, nou I can't tell the bottom from the top. Jy weet nie waar is kop of sterk nie. Hollies Hey, die hollies, hulle sê hulle kan nie, hulle weet nie wat is boon, wat is onder nie, en dan het dit air that I breathe. Ons gaan nou luister na Smokey, en ek gaan nie pedigrees gee mee nie, ons is nader aan die eindese kant toe, en so ek gaan speel om soveel as moendlik nog in te kry, hy er is nog baie op die speellys, maar ek sal nie allemaal kunnen kry nie, maar kom ons traai, Smokey, Needles and Pinza. is volgende, en hulle bring vir ons, daar is een doorring in my vlees, a thorn in my side, die Rhythmics Annie Lennox en Dave Stewart yeah! You gave me such a bad time try to clip me while I'm Niks met Annie Lennox en Dave Stewart, Thorn in my side. Ok, wanne laas het ons na die Beatles geluister, een van hulle oorspronkelijke liedjies van dersteid, toe hulle begin het, toe het hulle het beste gelever. Ons luister na die Beatles en die een wat op die draaitafel is, die hippie, hippie shakes. Ja, jy skida jippe. sê, en typies, typies die uh, pre sixties, ach, seventies uh, plate, is daar ene net 1 minuut 45 secondes lang. Right, ek gaan kom ons maak oké okay, ja, twee in een rij om mee af te sluit en ons gaan Nadiki Louder luister, hy is ook een baie gewilde kunstenaar gewees in die dag, en eh, uh, Hy, hy het altyd gesing saam met die Blue Jeans en die liekie wat hy vir ons bring is Save Heartbreak en ja, jylle sal omkend, so draai jylle hoor en dan die ander ene gaan ek afsluit, totaal met Geraldine Brannigan, Forever and Never, so ek sê vir jylle baie dank jylle, jylle geluister het en ek hoop jylle die program geniet en ek hoop jylle skakel morgen, of nie oormorre, sondagochend in vir die uh, Bible of die preek, sondagmarrig, drie uur, vir die sondagmarrig uitspan, en direct daarna, dan het ek ook die uh, uh, uh, bybelstudie, uh, ons is bezig met die boek van Pesalms, op die oomlik, soos geleverd door Dominique Gustaf Opperman van Koolsberg, die gereformeerde kerkdaag. Dank jylle jylle geluister het, geniet jylle nawek, doen my jylle geniet, geniet wat jylle doen. Hier is Diki Laude, met uh, die Sea of Heartbreak. en dan Geraldine Brennigan, wat vir jylle sê, forever and ever, have a good time. Lekker nawek vir jylle. Love loneliness Memories of your caress So divine I wish you were mine Again, my dear I'm on the sea of tears see of heartbreak So divine, I wish you were mine, again, my dear, I'm on the sea of tears, sea.